Tengercseppek Jenei András válogatott novelláit felolvasta Gépész. Köszönetnyilvánítás Köszönet az életnek, hogy megadta nekem azt a szerencsés sorsot, amit sokan zordnak és kegyetlennek értékeltek volna, de én tudom, hogy igazából ajándék. Köszönöm neked E, vagy írhatnám, hogy A. Annak, aki velem volt és hitte, hogy megváltozom. Csénak, aki színeket formált világomba. emnek, aki kegyetlenül figyelte kezdő tolvonásaim, mint a legnagyszerűbb kritikus. A Magyar Korona Őrök Egyesületének az esküszövegéért. Minden igaz barátomnak, a vakságomnak, amitől megtanultam látni, a betegségemnek, amitől lehettem az, aki lettem, a nagy meseíróknak, a felhőknek, vagy a virágoknak. Neked, aki olvasod a soraim, s hogy megérted a szavakat, mint üzenetet, és azoknak, akik hittek bennem és hisznek, mert ez ott lüktet akkor is a lelkemben, amikor minden a földre kényszerít. Ró Ha szabad vagy, nem kell sorrend. Ha hiszel, szállhatsz a földön ugyanúgy, mint ahogy sétálsz a vizen, vagy úszhatsz a felhők között. Ha elindulsz, biztosan célba fogsz érni, de ahhoz, hogy ez valóságá váljék, tedd meg az első lépést. Ha tudod, hogy megvan mindened, ami boldoggá tesz, akkor nem kell félned a szegénységtől, betegségtől, a magánytól, vagy a haláltól. Igaz mese! Hosszú haja csapzottan és kócosan hullott, kopott ruhájával befedett vállára. Felső testén balról jobbra keresztben vékony szív futott lefelé egészen egy apró oldaltáskáig. A kisé elhasználódott zöld felső néhány helyen meg volt erősítve vékonyabb fonatokkal, szegecsekkel, de nem volt bonyolult ruhadarab. Derekán egy vastag bőrből hasított öfffeszült. Azon több maroknyi zacskó függött, amikben az útra tartogatott mindenféle apróságokat. Mellette egy kisebb tőr és egy kart figyelt a gazdag erdei fűcsomók felé. Csizmája alaposan elkopfa a hegyporát, sarka annyira elhasználódott, hogy majdnem kilátszott csupaszlába. Borostás arca vadul kereste a felfelé vezető utat, amit nemrég vesztettek szemelől. Eltévedtünk, közölte vele a tünde. Nincs ú, de bíz bennem, ott lesz a folytatás, nem sokára felérünk. A lány hosszú haját összefogta, hogy a felhők között átszűrődő napon ne legyen annyira melege az égető sugaraktól. Szemei minduntalan kutatták a rengeteget, és csak akkor nyugodtak meg, ha tekintete megtalálta a férfi mélyzöld pillantását, mert ez volt az, ami mindenért kárpótolta. Apró lábait könnyedén szette, de látszott rajta, hogy kezd elfáradni a véget nem érő felfele való kapaszkodásban. Fehér ruhája nem e fajta úthoz volt kitalálva, de amellett, hogy tetszett neki a dolog, kicsit félt is. Nincs is ott út, mondta a férfinak. Ne aggódj, fel fogunk érni. Felelt halkan amaz, majd megcsókolta a kipirult arcot. A fák néha megzizzentek, de amúgy vadul ürték a nap melegét. Lábuk alatt a meglazult föld néha lefelé pergett a meredek hegyoldalon, de csak törtettek felfelé. Nem lett volna jobb, ha az ösvényen maradunk? Így hamarabbot lehetünk. Korán reggel indultak, hogy minél több időt együtt lehessenek. Az időtlen idők óta elhagyott fellegvár jó célnak tűnt. Azt gondolták, mindegy hol, csak egy kicsit övék lehessen a szépség, ami fent majd várja őket. Nézd csak, ott van egy cikla. – Ugye mondtam, hogy felérünk? – Én bíztam benned. A vándor egy pillanatra elengedte a tünde kicsi hófehér és törékenynek tűnő kezét, majd odaugrott a szikla tetejére, ami repedezett szélével kikilógott a tátongó mélység fölé. Messze el lehetett látni, de ami fontos volt, hogy ott álltak a várfalainál. – Alig, ha hiszem, hogy itt a bejárat, de azért be tudunk menni. – Na igen, de lép vissza, nem szeretném, ha lezuhannál mosolygott a lány. Végig suhanva a fal tövénél megkeresték az egyetlen repedést, és bejutottak az udvarba. A szabálytalan kövekből felépített falak, a földbe besűjjesztett lépcsők összevisszaságában alakították ki sajátos mintájukat, a közöttük meghúzódó repedésekben apró bogarak tűntek el menedéket keresve. Néhány helyen kövirózsák vagy mohapárnák színezték meg a kifakult fekete tömböket, Amiknek szélei, akkoruk miatt eléggé durva módon letörtek már, vagy lemorzsolódtak. Úgy tudom, a várura mindenkitől adót szedett, aki belépett ide. No, ezt kikerültük, szólt a férfi, majd újra megfogta a másik kezét. Így járt. Menjünk fel a toronyba, szeretném. Akkor gyere. A sok lépcső egy kisebb udvarra vezetett, ahonnan egy ajtó nyílt jobbra, balra meg folytatódott a magas és hűveset árasztó fal. Apró tanakodás után belestek a bolt hívesen megépített bejáraton, de mivel bent csak a volt kínzókamra megmaradt darabjait látták, szaladva mentek, maguk mögött hagyva a megborzongtató termet az udvar végében. Közben feltámadt a szél. A lány odahúzódott a vándorhoz. Hajukat összekuszálta a természet ereje de arcuk és szívük boldogságban úszott, majdnem a felhők szomszédságában. Fent álltak a bástya alattuk a nagy, zöld takaróba burkolódzott hegyek. Kicsit lejjebb a nagy folyó, ami előbújva a lankás dombok mögül kanyarodva hozta a messzi forrástól az életet erre a tájra. Hátán lomha bárka úszott lefelé az árral, s rajta lovagok vagy kereskedők megbújva próbáltak eltűnni a parton álló árgus szemek elől. – Olyan szép! – sukta a tünde. – Ez most mind a tiéd. Hátülelték egymást, majd percekig szótlanul álltak. A távolban egy széttárt szárnyú méltóság teljesen körözött, hogy majd lecsaphasson áldozatára. Nem létezett senki és semmi az előző világból. Nem voltak ott a napi szörnyűségek, sem a város, sem az őket körülvevő megszürkült valóság és egyhangúnak megélt napok. Aztán elindultak a fellegvár igazi bejárata felé, hogy semmi se maradjunk ki a mából. – Megszomjaztam – szólt a lány. – Ott azon a kidőlt fatörzsön leülhetnénk, majd ihatnánk. – Hoztam az útra almabort, ígyük meg – mosolygott a tünde. Közben, miután nagyon szomjasak voltak, a gyümölcsbor hamar elfogyott. A férfi kisé megbódulva elővette tőrét, és két betűt kezdett vésni a fába. – Mi lesz az? – kérdezte a tünde. – Egy titkos emlék, hogy itt jártunk. A mesünk pecsétje az örök kiválóságnak. Két A betű? – Ez mindenhogy igaz, a jelenben ugyanúgy, mint a múltban. Valós a regékben, megtörtént ebben a világban. Aztán előkerült a tarisznyából némi ennivaló is. Jól esett falatozni a nagy hegymászás után. – Annyira jó lenne itt maradni, a mindenben és a végtelenben örökké, nézett a vándorra a lány, majd halvány szomorúságát leplezve szemét. Igen, de most nem lehet. Még nem. Tudom. A hegyről hamar leértek az úton, amin eredetileg felfelé kellett volna érkezniük. Kár, hogy nem járnak erre, szolgahajó, mehettünk volna azzal. Szorította magához a férfit a tünde len a folyó szélénél, és bágyattan leste a túlparton lemenni készülő napot, aminek a rózsaszín lebegése megszínezte a világot. – Jó lesz ez így is, a lovakkal hamarabb visszaérünk – hazudta halkan a férfi. – Tudom. Hazáig keveset beszéltek. Mindkettejük szíve hangosan ver. Tudták, hogy a visszatérés gyorsabb lesz, mint szerették volna. Egy igazi kaland volt ez a nap. Nem lett volna jó, ha azzal zárják, hogy sajnálkoznak, hogy vége. Egyszerűen élvezték minden percét, az elsőtől az utolsóig. Köszönöm neked, csókolta meg a vándort a Én köszönöm. Még néhány percig átkarolva álltak, majd, hogy senki sem vegye észre őket, egyikük jobbra, a másik meg balra indult el. Haza.